Дельфіна – шестирічна дівчинка, яка захоплюється грою в шахи. Народження другої дитини, на які з нетерпінням очікують її батьки, викликає у дельфіни ревнощі. Чи призведуть рішучі дії, до яких збирається вдатися дівчинка, до трагедії? Чи усе, що відбувається, не те, чим здається на перший погляд? В основу оповідання покладена шахова партія «Дитячий мат в чотири ходи». Привіт. Сьогодні ми слухаємо книжку Народжено в Україні. Дитячий мат. Автор Анаель Кроу. Читає Додо. Частина перша Є 4. є п'ять У шахах може бути лише одна помилка Переоцінка противника Савелій Тартаковер З коробки завжди приємно пахне Звичайно, не так, як від яблучного пирога Чи ванільних булочок, які матуся пече в неділю Швидше, як від старих книжок, що лежать у нас на горищі Татко каже – це тому, що і книги, і коробка зроблені з дерев. А ще він каже, що шестирічні дівчата вже повинні знати, з чого робляться всі-всі речі на світі. Але мені не хочеться знати, з чого вони зроблені. Мені більше подобається їх нюхати. Тому я обнюхую кожну фігуру, яку дістаю з коробки, перш ніж поставити її на шахівницю. Це пішак. А це король. Слон зовсім не схожий на слона. Я бачила слона на картинці. Це така тварина з хоботом та великими вухами. Проте кінь берзвершника виглядає як справжній. Спочатку я розставляю в два ряди білі фігури, потім чорні. Ферзь завжди стоїть на полі свого кольору. Татко каже, що дотримуватися правил дуже важливо. «Будь-яка помилка – це обман, а дурити не можна, навіть коли граєш із самим собою. Особливо, коли граєш самою з собою. Раніше татко постійно грав зі мною, але тепер він весь час проводить з матусею. Це тому, що матуся захворіла, у неї надувся живіт, а з носа інодію шить кров. Це зовсім недобре». Так каже тітка Алісія. Якось вона вигнала мене з кімнати, коли кров потекла у матусі не лише з носа, а й по ногах. Усі дуже перелякалися, особливо татко. Він викликав лікаря, і лікар просидив з матусою цілий день. А йдучи, сказав, що ще зарано. «Що рано?» – запитала я у тітки Алісії. «Зарано твоєму братику з'являтися на світ», – відповіла вона. Відтоді татко не відходить від матусі, а я дізналася, що дітей не приносить листоноша разом із ранковими газетами. Вони з'являються з, з матусиних животиків. Але я не хочу, щоб ця дитина з'являлась. Мені здається, якщо це станеться, Татко з Матусою більше не любитимуть мене так само сильно, як раніше. Я роблю перший хід. Білий пішак з Е2 на Е4. І відповідаю чорним. З Е7 на Е5. Тепер пішаки стоять один проти одного. Гра почалася. Частина 2. BC4, NC6. Пупси зроблені з пластмаси. Але всередині вони порожні. Я набирала у ванну води і додала кілька крапель з рожевої пляшечки, як завжди робить матуся, щоб вийшли хмарки. Загрібаю їх руками, дмухаю на них, і вони розлітаються на всі боки. Татко називає це пустощами. Але зараз мені не до хмарок. Я беру пластикового пупса і опускаю його у ванну. Так, щоб його велика голова повністю зникла під водою. А він дивиться на мене блакитними очима, простягає товсті ручки і ніяк не тоне. Я тисну все сильніше і сильніше, а його лиса голова все ще стерчить на поверхні. Пхикаю, що сили, а він не здається. Це просто репетиція, нічого такого. Але я дуже засмучуюсь через те, що ця несправжня дитина така живуча. Якщо так піде і надалі, то тій, іншій, також вдасться вижити. Дельфіна! Це матусин голос. Я повертаюся до неї, бо розмовляти, стоячи до когось спиною, невічливо. Що ти робиш? Запитує матуся. Я оглядаюся на пупса, який все ще плаває посеред ванни. Хмарок так багато, що матуся нічого не бачить. Не бачить, потопаючи немовля. Нічого, матусю, відповідаю я, і це правда, тому що я так нічого не й досягла. Ходімо, Люба, я дещо тобі покажу. Ми підіймаємося на другий поверх. Татко вже чекає нас там. Це якийсь сюрприз? Запитую я їх. І матуся посміхається. «Можна і так сказати», – підморгує вона. «Я хочу, щоб ти сказала, подобається тобі чи ні». І вона заводить мене до кімнати, в яку мені дуже довго забороняли заходити. «Це дуже гарна кімната, стіни якої прикрашені зірочками та повітряними кулями, сплетеними кошиками під ними». Біля стіни стоїть дитяче ліжечко, а над ним підвішена каруселька. Матуся кілька разів повертає ключик, і смішні звірята починають крутитися. «Як тобі, Дельфіно?» – запитує татко. «Дуже мило», – кажу я тому, що це справді дуже мило, хоча мені більше подобаються два блакитних слоники, які стоять поряд на столику». «Що це?» – питаю я матусю. «Це називається радіоняня», – пояснює вона. «Один слон залишиться тут, а другий стоятиме в нашій статом кімнаті, щоб ми завжди могли знати, що тут відбувається». «Але ця річ не схожа на няню. У мене була няня, її звали Елсі. Вона приходила до нас кілька разів на тиждень, щоб посидіти зі мною, коли матусі і татка не було вдома. Вона дозволяла мені засовувати палець у банку з арахісовим маслом, а потім облизувати. Тому я не дуже вірю матусі. Я беру одного слона і рухаю його вперед, примовляючи «Бі Еф на «Сі 4 Так тихо, що матуся не може розібрати жодного слова. Думаю... Вона вельми здивувалась би, якби дізналась, який це важливий хід. «А карамельку ти пам'ятаєш?» Запитує татко і дістає з фіранки конячку-гойдалку. Я підбігаю до неї, то обіймаю за шию. «Я така щаслива! Ми так довго не бачилися, що я боюся її задушити. Мені не здається, що карамелька не справжня. Вона лише прикидається іграшкою» коли хтось із дорослих поруч. Я навіть забула, що ми колись посварилися. Якось я всілася їй на спину і стала розгойдуватися. Я майже доскакала до Мексики, коли великий палець ноги потрапив під дерев'яну лижу, і вона мало не розчавила його. Тоді татко сховав карамельку на горищі, і ми більше не бачилися. «Я можу тут трохи пожити?» «Питаю я матусю». «Ні, серденько, це кімната малюка. Вона має залишатися зачиненою, доки він не народиться. А потім?» «А потім ти поживеш деякий час із бабусею», каже татко, поки матуся не набереться сил. «А коли вона набереться?» «Коли прийде час». «А коли він прийде?» «Дельфіна!» Голос татка стає суворим. Це означає, що більше нічого запитувати не можна, інакше буду покарана. Зі мною не гратимуться, навіть розмовляти не стануть. Але я все одно морщу чоло і надуваю губи, даючи їм зрозуміти, що я ображена. Мені так само боляче, як і тоді, коли карамелька мало не розчавила мені палець. Тільки болить у іншому місці». Десь глибоко всередині матуся стає навколішки поряд зі мною і заглядає мені в очі. Її величезний живіт торкається моїх колін, і мені від цього стає гидко. У середині нього щось рухається та перекочується, наче у матусі всередині живе чудовисько, яке мріє вирватися назовні. «Ми з татком тебе дуже-дуже любимо!» Каже матуся, ніби вона точно знає, про що я думаю І коли дитина народиться, це не зміниться У тебе просто з'явиться братик Дуже особливий братик Ти полюбиш його, коли пізнаєш краще Разом ми будемо щасливими Вона пригладжує моє волосся У мене волосся, як у принцеси Таке ж золотаве і м'яке І цілую у лоб але я знаю, що вона бреше. Все уже змінилося. Таткові зі мною стало зовсім нецікаво. Вони обидва тільки те й роблять, що носяться з цією дитиною. Наче я їм більше не потрібна. Наче про мене вони більше не думають. П'ять хвилин, Дельфіно, не більше. Попереджає татко, перш ніж вони, обнявшись, виходять із кімнати. І я нарешті залишаюся сама. Я залажу на сідло і натягую вуздечку. Починаю розгойдуватися. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Цього разу уважно стежу за тим, щоб нога не потрапила під дерев'яну лижу, бо карамелька не така вже й легка фігура. І розмірковую: «Чому кінь ходить буквою «Л»?» Не наче йшов собі по доріжці, а потім передумав і звернув у бік? Мені теж настав час звернути. Коли дитина народиться, матуся та татко весь час будуть поруч із нею. Мені не вдасться їй так просто позбутися. Кінь Б8C6, а це означає, що я маю інший план. Частина третя QH5NF6 Ферзь ходить Д1, h 5 Це найцінніша фігура, якщо не брати до уваги короля. Татко каже, що якщо його втратити, напевно програєш. Мабуть, він не дуже добре розуміється на шахах. Іноді ферзем треба пожертвувати, щоб виграти партію. Але не цього разу. Я не стану надто ризикувати ним. Я обережно пересуваю ферзя полем. Дошка така слизька, що будь-якої миті він може послизнутися і впасти. Це не означатиме ні кінця гри, ні програшу. Просто нещасний випадок. Його достатньо буде підняти і поставити на місце. Татко любить матусю, але ж я її люблю. Для мене це найважливіша фігура. Коли дитина народиться, вона більше не буде тільки моєю матусею та й татковою теж. Як він цього не розуміє? Але поки цього не сталося, ми ще можемо щось зробити. Тобто, я можу. Бо татко розуміється на таких речах ще менше, ніж на шахах. Я причаїлась у коридорі на другому поверсі, якраз біля сходів. На мені браслет невидимка. Я його щойно вигадала. Але тітка Алісія вже двічі пройшла повз мене, так і не помітивши. У світі є купа чарівних речей, у які не вірять дорослі. Я вичікую і вичікую. Нарешті двері матусиної кімнати відчиняються, і вона з'являється на порозі. Кругла, як куля для боулінгу. Великий живіт їй зовсім не пасує. Але вона щоразу притримує його руками так, Ніби побоюються впустити. Важко перевалюючись з ноги на ногу. Вона аж коридором. Незграбна, як качка. Проходить повз мене і теж не помічає. Береться однією рукою за поручень і починає повільно спускатися. Сходинка за сходинкою. Сходинка за сходинкою. Коли ми тільки переїхали до цього великого будинку, Стається, це було перед минулим різдвом. Татко сказав, не бігай сходами, дельфіна, бо впадеш і скрутиш собі в'язи. І я завжди слухалася, бо Санта розсердився б на мене і замість різдвяного подарунка поклав би під подушку вуглинку. Але матусі татко нічого не говорив, та і Санта до неї більше не приходить. Цікаво. Коли матуся перестала бути хорошою дівчинкою? Чи це тоді, коли вирішила завести цю дитину? Я завжди знала, що це погана ідея. Але те, що я збираюся зробити, ще гірше. Після цього Санта більше ніколи не прийде до мене. Зате татко з матусою назавжди залишаться зі мною. Ми гратимемося і ходитимемо гуляти разом. Матуся читатиме мені на ніч казки і пектиме ванільні булочки по неділях. Мені більше ніколи-ніколи не доведеться самій грати в шахи. Все стане так, як було раніше. Я не жертвую ферзем. Я зберігаю його для останнього ходу. Підбігаю ззаду і штовхаю матусю у спину. Вона, звісно, нічого такого не очікує. Впускає поручень, і стрім голов котиться вниз. Я не хочу завдати їй шкоди. Але так буде краще для всіх нас. Навіть для тітки Алісії, яка нарешті зможе повернутися до себе додому, до міста, назву якого я ніяк не згадаю. Чесне слово, я зовсім не думала, що її живіт може луснути, як мильна бульбашка. І що з матусі? Може, що... Шот... І що з матусі може сочитися, якась чорна рідина? З чого ж такого вона зроблена? І що їй може бути так боляче? Я не хочу навіть думати про те, що це може бути неправильний хід. Якась частина помилки завжди вірна. Так каже татко, коли ризикує програти. А матуся кричить і звивається там, унизу, брудна, як поросятко. Єдине, що спадає мені на думку – це затиснути вуха долонями, зажмуритися і заверещати. Коли повітря в моїх легенях закінчується, я розплющую очі. Матуся тиха та плохенька. Здається, вона заснула. Або прикинулася мною. Бувало, коли я засинала у вітальні перед телевізором, татко брав мене на руки і переносив у мою кімнату. З матусею. Він робить те саме. Він бере її на руки і підіймається сходами. Він проходить повз мене. І я бачу, що матусин живіт нікуди не дівся. Здається, він навіть став ще більшим і потворнішим. Тітка Алісія комусь телефонує. Напевно, тому лікарю, який приходив до нас минулого разу. Бо матуся була поганою дівчинкою і бігала сходами. Бо вона впала і дитина могла постраждати. Так вона каже. Браслет ведимка все ще на мені. Мене ніхто не бачить. Але я про всяк випадок намагаюся не потрапляти їм на очі. Це зовсім ні до чого, якщо ти зробив щось погане. А я не дуже впевнена, що татко зрадіє, коли дізнається, що матуся не послизнулася на слизькій дошці. На щастя для татуся, я досить доросла, щоб сама подбати про себе. Підлога під сходами чимось загижена. Я акуратно переступаю через темні калюшки. Це така гра. Наче по купинню переходиш через вогняну річку. Один невірний крок, і ти згориш. На кухні я роблю собі бутерброд із вчорашнього хліба та сиру. Сир робиться із молока, а молоко – Дають корови. Мені подобається, коли до коров'ячих ший підвішують дзвіночки. Це дуже красиво. Якби матуся зараз не була така зайнята, я попросила б її зробити мені какао. Але матуся впала зі сходів.